Tisztaltó tegezi az apját, de ez a tegezés szinte barátság. Ha arcukra néz, nincs különbség köztük. Nem vágnak egymás szavába, kimérten, komolyan mondanak valamit. Péter nagyon figyeli őket, és a két ember hasonló mozgása meglepi. Ha nem ismerné őket, nem látna más bennük, mint két magyart, akik úgy néznek a földre, mint a kenyérre. Lacit már nem is látja. Valahol segít valamelyik megyecskének, vagy visszament a pincébe. Nem ment utána. Jó volt most egyedül lenni. A tőké közt fellobbant ittott egy piros szoknya, a nevetések bujkálva osontak a völgy felé, és Péter csak ballagott, pedig már elhagyta a szőrőjüket. Már a harmadik szomszédban lépked, de most már vissza kell menni, mert vendégek vannak. Talán keresik. Szemekkor megakadt egy kis pincén. Majdnem elment mellette, mert a lehullott megy cserjévé nőtt, és a pince dombját eltemette. Hajtaja elnézett a völgybe, és nyitva volt. Péter kíváncsian benézett. Senki. Tavalyi almák dóhos illata csapta meg, amikor belépett, és mérhetetlen csend, mintha a téli napok nagy hallgatásai most jönnének ki a falakból. Ez a szőlő mérő a ciéki volt, amíg élt. Tavaly halt meg száraz betegségben. Most talán a felesége szüretel, mert a sajtóban van már egy puttonyra való. Hamar özvegy lett szegény török Magda. Sanálkozik magában Péter, és elhúzódik az ajtó mellé, mert látja Magdát jönni a puttonnyal. Beledönti a szőlőt a kádba, és megigazítja a haját. Péter csodálkozik, hogy megerősödött ez a Magda, és talán megérzi, hogy nézik, mert még mindig a haját igazítja. Jó lesz már, Magda. Az asszony csak lejti kezét, de aztán kipirul, és felemeli kezét. Te akasztófa, Péter, te! Agyon ijedtem! Péter erősen megfogja a felemelt kezet. Kipirulnak mind a ketten. Hogy vagy, Magda? Hát, csak így egyedül, özvegyesen. És mosolyog. Azért jöttem. Hát, ha segíthetnék. Jó ember vagy, Péter. Ha úr leszel is, gondoltál rám. Ülj egy kicsit, Péter, ne vidd el az álmom. Leülnek. Péter kinyitja a tenyerét, és Magda önkénten odaadja a kezét. Forró, kicsi keze van. És ülnek szótlanul. Az ajtó nyílása előtt messze domboldalak ködlenek, a napsugáron elkésett pókháló úszik, és úgy érzik, mintha most mindenki messze lenne. Vendégek vannak nálatok, Péter. Hadd legyenek. De elmegyek, ha akarod. Magda megfogja Péter kezét. Csak úgy mondtam. Minek beszéljenek mindenfélét? Senki se tudja, hogy idejöttem. Kezükön most már szinte átszaladt a vér. A csend kerengve súran körülöttük, és Péter lágyan simogatja Magda arcát. Magda! Az úton lépések dobbannak. Az asszony egy mozdulattal behúzza az ajtót, és kileskel az apró ablakon. Nem idejönnek. Péter magához tér. Magda ruháján most tisztában látja a színeket. Az út is közel van a házhoz. Feláll. Elmégy? Visszajöjjek? Ha akarsz, és Péter kabátján a gombot forgatja. Visszajöjjek? Az asszony a földet nézi. Gyere! Amikor kilépett, szinte érezte, hogy a kéklő pára, mi lágy, az ég milyen magas, és az élet milyen titokzatosan szép. Nem vetett számot magával, mit érez. Vére lángolva csurran szívében, és láthatatlan titkos szállat húzott maga után, melynek orsójáról sohasem fogy le a fonál. Arcán különös mosolygás. Vágyainak ölében húsosan sarjat valami mámoros első boldogság. Nem tudta, meddig volt oda át. Csodálkozott, hogy észre se vették. Apja még mindig tisztatóval beszélget. Laci sehol. Most volt itt a fiam, téged keresett. Az asztalon hús, kenyér bőségesen, üvegekben bor. Péter nem sokat tanakodott. Amikor anyja kiment, belső zsebébe csúsztatott egy kis üveg bort, egy ruhába hús, kenyeret. Kinézett, szabad -e az út, és elosont újra Magda pincéjébe. Az asztalra kirakott mindent rendben, és hamar otthon volt megint. Magdáik nagyon szegények. Végre összeakadt Lacival. Mindenütt kereslek. Engem? Péter. Péternek most Klári jutott eszébe, és ami akkor történt. Gyere, Laci, elmondok mindent. Amikor elmondta, megkönnyebbült. Laci izgult. És most mit csinálsz? Még nem tudom. Délután, ha ellépek, te sem utasd magad, akkor azt hiszik, együtt vagyunk. Jól van, Péter. Múlt a nap csurranta must, és búcsúzó ünnepi fényben húzott a szőlő. Néhol apró tüzek égtek, és a füst áldozatos tisztaságban lengett az ég felé. Minden kiáltásban öröm és az őszidé utánban szabad, nagy messzeségek tárultak ki. A hegyen érő fürtök édessége, a források indult fürtök mámorra, mint mintha lecsorgott volna a völgybe, mert a kései kis virágok nevetve tartották a napba arcukat, pedig tudták, hogy az éjszakában már ott hallgatódzik a dér. Sietek, Laci! Addig ülj ide a rend mellé! Meg kell beszélnem. Csak elegy. Péter még arra gondolt ütközben, hogy lámlaci nem ír így Hasonló esetben ő is megmutatja, de amint közeledett az öreg pincéhez, szemével együtt gondolata is odaragadtak. Az ajtó be van hajtva, de két unyi nyílást hagyott rajta valaki. Az asszony felállt. Péter felé lépett. Szemében hála, és azon túl valami lobogás. A hús és a bor érintetlen az asztalon. Hozzá sem nyúltál magda. Vártalak, Péter. Sokszor ettem egyedül, nem jó az. Vártalak. A reteszt rátolja az ajtóra. Úgy sem jön ide senki, de így nyugodtan lehetünk. Ne gondolja azért semmit. Szótlanul ülnek. Péter csipeget valamit, magda sem igen eszik. Várakozás dörömből a levegőben. Egyél Magda, mert elmegyek. A bor lassan elfogy, a húsból még marad is. Csend van. Ha most benyitna valaki, talán oda se néznének. A külső világ lassan elmerül. Pedig csak ülnek hallgatva. Amikor Péter átkarolja Magdát, az derek a hajlékony, és arca Péteréhoz kúszik. De most azt hiszed rólam Nem hiszek semmit Magda Szeretlek Az asszony elhúzódik Tegnap még azt se tudta éleke Igaz Magda miért hazudjak De most szeretlek Nem tudom hogy van Öltem volna ha valaki nem eresz most hozzád Elhiheted Elhiszem Most talán kellek Aztán elfelejtesz Akad neked lány is úri nem vagyok feledős, Magda. Nem kell lány, te kell lesz. Szeretnélek, de el is mehetek. Arcuk szembe fordul. Pétert megcsapja az asszony forró lehellete. Szemük már homályos, és szájuk vágyakozva összeér. Magda bontakozik először a csókból. Nem, péter látod, szeretlek, de azt ne kívánt. Ha szeretsz, megteszed. Asszony vagy. Nem, Péter, nem. És átöreli Pétert. Így is szerethetjük egymást. Baj lehet. Péterben elszakadt már az idő, a másnap a felelősség érzékeny és zsarnok vágyaiért. Nem szeretsz, Magda, és én elmegyek. Elmégy. Elmegyek. Játszol velem. De visszajössz. Nem jövök. Minek jönnék? Segítenél, ha haragszol is. Tudod, egyedül vagyok, és este talán tíz óráig is eltart, amíg lefolyik ez a kismost. Félős is, egyedül. Csak koppantanál az ajtón. Be kell zárnom. Mégis egyedül vagyok. Magda szemei ekkor nyíltak őszinten nagyra. Péter összecsókolta arcát. Vigyázok rád, Magda. Laci ott ült, ahol hagyta. Nem kérdett semmit, csak nézett Péterre. Köszönöm, Laci. Csak még arra kérlek, ha mentek haza, vigyetek magatokkal, de én majd útközben lelépek. Kint maradsz? Péter megfogta Laci karját. Akármi áron is... Péter velünk is jöhet, zselér bácsi. Nem is bánom, lacika, nem kell kettőt fordulni. Tisztaltóig fogata elúdult a pincétől, és utánok nézett a távoli dombok mögé lebukónap. Péter a visszaülésen ült, és a napot nézte. Nem sokára elmegy, és akkor sötét lesz. Először csak a völgyekben, aztán mindenütt. Már majdnem kiértek a szőlőből, amikor zsebére ütött. Nálam maradtak a pincekulcsok Bocsánatot kérek, vissza kell mennem Visszaviszünk Nem, nem, nincs messze Lassan ment És lassan őszi árnyak ültek a tőkék alá Ahol a tücskök bús muzsikája Szólt az est elé Nem kellett kopogni se Az ajtó kinyílt előtte És mögötte bezárult Sötét volt már a kis szobában Várj Péter Világosság lobbant az asztalon, az ablakon vastag takaró. Az asztalon két tányér, evőeszköz és a középen párolgó leves. A kis tűzhelyen még hunyorog a parázs. Most én vendégellek meg. Szegényes, igaz, de talán szereted. Péter önkéntelenül leült az asztalhoz, mint otthon. Valahol a gondolatai mélyén Tamás bácsék asztalát látta, a pesti asztalt, tisztartóik asztalát de ez az asztal más volt. Mint sokszor ült volna már így, Magdával. Mint ha mögöttük közös otthon lenne. Olyan ismerősít minden. Jó lenne most, ha meg kis csizmái, üveggombos durva inge és bicskája. Érzi Magdát maga körül, de nem gondol rá. Arra se, amiért jött. A leves csípős, meleg. A kenyeret Péter vágja, és a bort az asszony tölti. Ha azt mondaná, igyékkend, észese venné. Vacsora után cigarettára gyújt, Magda pedig komolyan elrakosgat mindent. Aztán leül az asztalhoz, szelide megfogja Péter kezét, és Péter tudja, hogy ez nem tartozik a szerelemhez. meg, Péter, nem szerettem az Uram, Isten nyugtassa, de hűséges voltam hozzá. Hamar beteg lett, akkor meg írtóztam tőle. Más asszony bolondul az uráért, én meg sose tudtam, hogy jó lenne szeretni. Jó, nagyon jó. Te tudod, Péter? Péter elpirul. Tudom, Magda, tanultam. Az asszony szeme most már boldogan féltő. Te se tudod, én se... Mi lesz akkor velünk? Péter feláll, és végigheveredik az ágyon. Az asszony a lámpát sófolgatja, leföl, leföl. A lámpa egyszer csak ellobban. Meg se találak. Lehullott már a harmat is. Az őszi éjszaka hűvös magasságában költöző madarak kiáltanak. A teút fehérségében idegen csillagok ébredtek az éjjel, és az ég irradatlan boltja, mintha magasabb lenne, mint máskor. A földi messzeségek a végtelenségbe futnak, és a völgy árnyékos teknőjében a köd ágyazott magának fehér ágyat. Az utak nem lehet tudni, hová vezetnek, de csendesek, szabadok és végtelenek. A nagy diófák levelein harmadkoppan néha, más nem hallatszik, mert a lépések nyomába fűborul. A lépések lassúak, imbolygók összefonódottak. Péter arcán megfeszült a bőr. Vére lobogása, mintha a kétség minden salakját elégette volna gondolatai közül, mert erősnek érzi magát, és világosan lát mindent. Érzi maga mellett az asszonyt, aki az övé. Felesége? Nem. Szeretője? Nem. Nincs erre szó. Az övé. Valami ősi szabadság jogán szerezte, és nem hagyná el semmi áron. Másik nem kellene, mert a testi parázsláson túl felébredt valami gyengé, tiszta féltés, ami csak azí az egyé. Simogatja, megállnak néha. Látod, Magda, elmúlt, és én még jobban szeretlek. Az asszony szembe fordul vele, arcát magához húzza, sírósan suttog. Ne hagyjál, Péter, sose hagyjál, mert akkor én meghalok. Bűn ez, tudom, de Isten bocsássa meg, nem érzem annak. Ha az Uram lennél, se szeretnélek jobban. A szívemmel is, a testemmel is. Péter, én csak most tudom, mi az szeretni. Hajnal felé aludt el Péter. Gondolatai elszaladtak mindenővé, amit eddig a szerelemről olvasott, de nem ismert magára egyik írásban sem. Nem volt fáradt, és sem lelki, sem testi csömört nem érzett. Vágya nem apadt el, csak nőtt. Ha Magdára gondolt, gondolata szinte tiszta volt, valami simogató, titkos közösség. Koltó jutott eszébe, és megértette Takács Pali gyötrődését azon az éjszakán, amikor ő is oda akart menni a városvégi házba, hol csak húst kapott volna, amit megrágott, és kiköpött mindenki, akinek pénze volt. Szinte megborzott. Szegény Takács Pali. Jó kedven ébredt. reggel mindjárt Lacihoz ment. Éjfél után kettőig veled voltam, ha valaki kérdezné. Jó, de most beszélj. Mit beszéljek, Laci? Szeretem. Nem csak úgy. Szeretem. Laci szeme izzott. Irigyellek, de mondj hát valamit. Nem tudok, Lacikám, de több, mint amit vártam, és áldom kultúit, hogy akkor éjjel nem engedett el. Rád is vigyázok majd. Csak ha szereted, Laci, vagy azt hiszed, fogod szeretni, Másképp úgy jársz, mint Takács Pali, emlékszel? Emlékszem, de már türelmetlen vagyok, nagyon türelmetlen. Másnap utaztak vissza. Akkor este még Péter találkozott Magdával egy percre. Ne felejts el, Péter. Magda, nincs olyan lány a világom. Megcsokolták egymást, és Péter még Pesten is ezt érezte, amikor Gizinéni előtt katonáson összeütötte a bokáját. Az egyetemi élet zsivaja mögött aztán elszürkült a falu, és mind otthonosabbak lettek a hosszú folyósók, nagy termek. A város lüktetése átvágott rajtuk, és nem volt már idegen az egymillió ember. A bajtási élet szelleme megfogta őket, bár Péter semmi közösséget nem érzett az egyesületi szellemmel, Laci pedig kisé fanyar hunyorgással fogadta a nagy szavakat, melyek egy-egy összejövetelen elhangzottak. Nem tartoztak egyik csoporthoz sem, melyek később kialakultak. Egymáshoz tartoztak. Estére a koponyában találkozunk, mondta lovak halptel Lacinak. Magunk fajta emberek. Gyertek el! Lacinak jól esett a meghívás. Menjünk Péter, mi a fenét csinálunk itthon. Péter nem akart ünneprontó lenni. A koponya a belvárosban volt. Kívülről közönséges, söröző. A külön szoba ilyenkor lefoglalva. Amikor beléptek, már 8-10 egyetemista ült az összetölt asztalok körül. halkandiskuráltak. is Nagy részt ismeretlenek. A légkör puha, de nem otthonos. Bemutatkoztak. Betléri Kovács, Jász Vásárosi Demény, Kertai fonák, Stein Sasvári, szertartásos meghajlások, magas készfogás a mellelőtt. Laci önkéntelenül átvette ezt a formát, Péter pedig arra gondolt, hogy az összetett nevűek társasága ez, vagy mi a csuda, és ez az előkelőség. Amikor leültek, megakadt a diskurálás, de aztán halkmederben folyt tovább. Te milyen zselér vagy? kérdezte Kertai fonák Pétert. Péter nem értette, ezért tréfára fordította a kérdést. Jó zselér. Azt tudom, a lovag válogatós, úgy értem honnét a prédikátum. Én Bartali vagyok, Somogyból. És elpirult, mert most értette csak meg. Bartali elér, és a másik úr? Laci, szólt Péter, az előnevet kérdik. Laci gunyoros szeme összevillant Péterével. ányat parancsolsz. Ozoróci és égenföldi. De ez talán nem fontos. Tévedsz? ha tagjaink kizárólag jó helyen született emberekből kerülnek ki. Ezt azonnal észrevehetted. Nem mondom. No, látod. Elveink, szokásaink és társadalmi köreink azonosak. Politikai nézetünk... Ekkor lovag megkopogtatta a poharát, csend lett. Uraim, körünk két új taggal gyarapodott. Ha önök is illendőnek tartanák, amit egy pillanat is sem kétlek, javasolnám örömünknek pár pohár nemes itallal kifejezést adni. Felhatalmazzuk a lovagot? A csengetésre pincér jött be. Gyermekem, egy üveg for England jelsz? Péter csak félfülre hallgatott oda, amit kertai fonák őséről beszélt. Egy-egy ellopott mondat akadt meg a fülében. Monte Carlo előtt reggel kilovagoltam. A túrfa múltkor Pali bátyám jachtja. A pesgő megérkezett. A vödörből csak ezüstös nyaka látszott ki az üvegnek, kisi eldőlve feküdt a jég között, szinte hanyagul, mintha Betléri Kovácsot utánozta volna, aki ugyanilyen ernyet felsőbséggel dűlt el a székén. Péter hazagondolt, vakszámi kármentőjére, hol mereven állt meg az üveg és a borsárga fényét a kéntől kapta. Az asztalokon száraz bortócsák rajzolt a térképet, és az egész kocsmának olyan szaga volt, mintha fejfájós másnapok és szegényes parasztik rajtszárok penészes savanyodott volna benne. Ú, ez a pesgőmás volt, rátapadt ínyére, és illata felszállt az orrába. A túlsó teremből halkan beosont a muzsika szó, és Péter nem bánta már, hogy eljöttek. A környezet is melegebb volt már. Most demény beszélt, akinek éles hangjára Péter is felemelte a fejét. Igen, akkor volt még élet. A búza harminc korona, a napszám meg 80 krajcár. De volt 60 krajcár is, mondta valaki. És robot, amennyi kellett. Most a kaszások elkérnek két-három pengőt. Ez már telhetetlenség. Péter arca lassan kipirult. Nálunk még kosztot is kapnak, mondta. Hallatlan. Az ipari munkás ennél sokkal többet keres. Az más. Péter most már elfeledte a környezetet. Aratásra gondolt a fullasztó verejtékes hőségre, a kiszikkat izmok szíjas vonaglására. Miért volna más? A szakmunka. Nem a szakmunkásról beszélek, az egyszerű gyári munkásról. Az is többet keres, mint a legnehezebb munkát végző mezőgazdasági munkás. Az iparvállalatok bizonyára tudják, miért fizetnek többet. Mondta Demény. Persze, hogy tudják, mert ha nem fizetnek, akkor jön a sztrájk, a rombolás, a szabotás. Szóval te azt mondod, hogy az ipari munkásság jobb helyzetét kizárólag ezeknek a törvénytelen erőszakosságoknak köszönheti. Sajnos, igen. Miért sajnos? kérdezte Sasvári. Azért, mert a munkásságnak nemzetközi alapokon kellett szervezkedni, hogy elérjen valamit. Ezért aztán a forradalmak alatt és után a munkásság alól csúszott ki először a talaj. Szembefordult az országgal, mertől nem várhatott semmit. Szembefordult a paraszt is, mondta valaki, és Péter arca most már vörös volt. Az igazi paraszt nem. Örült, hogy hazamehetett. Vagy láttál parasztot, aki ott hagyta a földjét, hogy vörös katona lehessen? Talán a szemetje. De neki mentek az uradalmaknak. Földet akart mindenki osztani. Ez persze hiba volt, de ezt nem kellett volna megvárni, hanem... Hanem egy becsületes földreformal kielégíteni azokat, akik ezért a földért legtöbbet véreztek akkor, amikor még álmodni sem mert senki földreformról Magyarországon. Persze, ingyen. A föld tulajdonosa pedig menjen koldulni. Fenét ingyen, vágott indulatosan a levegőbe Péter. Szívesen megfizették volna, de azt talán te se tartott helyesnek, hogy sok helyen kecskelegelőkkel akarták kiszúrni a szemét, azt is a hatodik határban. Tulajdonképpen ez se járt volna. Ezzel csak a forrongást akarták lecsillapítani, aztán... aztán elfeledni az ígéretet, mi? Arra nem gondolsz, hogy mi lett volna, ha a paraszt is csak ígérte volna, hogy kimegy a frontra. Csak ígérte volna a félmillió hősi halottat. Mi lett volna belőlünk és belőletek? Ki tartotta meg a megmaradt országot? Talán a hirtelen külföldre emigráltak? Remény is most már nekivörösödött. Úgy beszélsz, mint egy forradalmár. Én tudom, mi a forradalom. Én jártam az akasztófák árnyékában. Az életünket mentette meg, mondta Laci. Nem ez a fontos, Laci, rázta fejét Péter, hanem az, hogy a paraszt jusson, erősödjék, szaporodjon. Akár a tradíciók és az úri birtokos osztály rovására is, kérdezte Sasvári élesen. Ha az ország a nemzet szempontjából jó, akárkinek a rovására. Ami pedig a tradíciókat illeti. Első tradíció maga a föld. Második pedig annak a tradíciója, aki azt tartja és azért vérzik. A többi tradíció sokkal fiatalabb. Azt is mondhatnám, az erőszak és a sötétség tradíciója. Erőszak? Viccelsz? Nem. De valami megmaradt bennem a történelemből. Nem sok de emlékszem egy-két jó magyar fejre, melyek lehultak egy-két prédikátorra, akik azt hitték, a hitükért haltak meg, pedig azért kellett meghalniuk, mert magyarok voltak. Lázadók voltak. Persze, hogy lázadók. Fellázadtak a tradíciókért, melyeket az új urak eltapostak, hogy felépíthessék a magukét, fellázadtak a törvényért és a jogért, a hitükért, és meg kellett halniuk. Így születtek aztán az új tradíciók és az új birtokok. Csak hogy ezeknek az egyetemes magyarsághoz kevés közük volt. Láss Szécsényi. Meg is tagadták, el is ítélték, és még ha sokáig bírja nem döbling jött volna, hanem kufsten, vagy más penészes lyuk. Sokan voltak még, akik többet tettek a parasztért, mint amennyit maga tehetett volna. Nem vitatom. Még az is elhiszem, hogy ma is vannak ilyenek. De egy-két nagylelkű emberre nem lehet bízni milliók sorsát, mert a magyar parasztnak észre kell venni végre,